Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat d'aquest dilluns ens porta a parlar de la constitució d'una nova secció local de l'ADF a la Conreria, al nostre municipi. Tot seguit repassem aquesta informació i altres qüestions en titulars. L'Ajuntament de Tiana i l'Associació de Defensa Forestal de la Conreria estan fent els primers passos per crear la secció de l'ADF de Tiana. En els pròxims dies està previst que l'associació lliuri el document on es proposa la persona que ha d'ocupar el càrrec de cap de secció perquè es pugui començar a constituir. Sí. Els 150 autobusos del Servei Públic de Transport Nocturn en Litbus disposaran d'un sistema de videovigilància. Així ho ha aprovat l'entitat metropolitana del transport a la sessió plenària del Consell Metropolità corresponent al mes de maig. Ja el bàsquet i han acabat la temporada guanyant per 73 a 89. al segon classificat, al Vilassar de Dalt. Els homes de Salva Rubió queden finalment vuitens amb 15 victòries i 15 derrotes i no de jugar la promoció de descens que en algun moment de la temporada van veure de massa prop. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. L'Ajuntament de Tiana i l'Associació de Defensa Forestal de la Conreria estan fent els primers passos per crear la secció de l'ADF de Tiana. En els pròxims dies està previst que l'associació lliuri el consistori al document on es proposa la persona que d'ocupar el càrrec de cap de secció perquè es pugui començar a constituir. Així ho ha explicat el cap operatiu de l'ADF a la Conreria, Josep Ballasté. L'ADF de la Conreria li proposarà un voluntari que resideix i viu a Tiana per poder ser acceptat per l'Ajuntament i en llavors aquesta persona serà el cap de la secció de Tiana. Llavors aquesta persona coordinarà totes les feines que es tinguin que fer dintre dels boscos i en cas d'extinció d'incendis ell és el, el que s'encarrega de portar els vehicles i els voluntaris a les zones que estiguin els incendis. Ara hi ha una desena de voluntaris tianencs que estan adscrits a la secció local de l'Ella de la DF la Conreria a causa de la inexistència de la secció de Tiana. Una vegada es creï, es preveu que passin a formar part de la secció local del nostre municipi. Entre ells hi ha una patrulla hípica integrada per tres voluntaris. A més, es preveu que Tiana disposi d'un vehicle per l'extinció d'incendis. En aquest sentit, i segons ha explicat el cap operatiu de la DF la Conreria, a l'actualitat estan gestionant amb la Generalitat l'obtenció d'una subvenció... Que els permeti adquirir un nou automòbil. La creació de la secció de Tiana de l'ADF a la Conreria és un assumpte pendent des d'anys enrere. Segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, Joan Pau Hernández, la manca de voluntaris havia impossibilitat la Constitució. El regidor ha afegit que després de conèixer la voluntat de l'ADF a la Conreria per crear la secció local, els serveis tècnics municipals van començar a cercar els espais i mitjans necessaris perquè pugui entrar en funcionament. El que estem fent des de llavors és avaluar quina disponibilitat de locals podríem dotar a la secció, de quins mitjans podríem disposar per la secció i per tant estem fent totes les tasques que estan al nostre abast per poder aconseguir que es consolidi tenir una secció de, de l'ADF de la Contraria al nostre municipi i aprofitar que eh, per fi tenim voluntaris que, que hi vulguin participar, cosa que no succeïa en els, en els darrers anys. D'altra banda, aquest cap de setmana, la Federació d'ADF del Maresme organitza novament un campus per preparar la campanya de prevenció d'incendis forestals. La trobada que ha tingut lloc a Cabrera de Mar i ha assistit representants de ADF, la a la Conreria, així com altres caps operatius i caps de colla de les ADFs del Maresme. Les previsions indiquen que aquest estiu el risc d'incendi forestal serà extrem com a conseqüència de la quantitat la de llenya que hi ha als boscos, també els de la conreria. Els 150 autobusos del servei públic de transport Nocturn al nitbus disposaran d'un sistema de videovigilància. Així ho ha aprovat l'entitat metropolitana del transport de Barcelona a la sessió plenària del Consell Metropolità corresponent al mes de maig. Aquests vehicles, gestionats per Tuxal, donen cobertura a 18 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona a través de 17 línies. Concretament fins al nostre municipi hi arriba l'ENA 9, que fa el recorregut d'anada i tornada entre el carrer Adil Llaurador de Tiana i la plaça de Catalunya de Barcelona. L'objectiu de la instal·lació dels dispositius és millorar la seguretat del servei. Segons ha explicat el president del comitè d'empresa de Tuxal Federico Llobet, la instal·lació de les càmeres és necessària per evitar algunes actituds incíviques dels usuaris. En definitiva, el que se trata és es que hi ha dies puntuals, com són les verbenes de San Juan, las verbenes d'Año Nuevo, todos los sábados por la mañana, todos los domingos, pues que hi ha eh, actos vandálicos dentro de los coches y una forma de disuadirlos Pues pode ser aquesta, posant poiendo Segons el president del Comitè d'Empresa, les incidentències més habituals es produeixen en passatgers joves que es negen a pagar el billet al cap de setmana quan van de tornar a de casa després de les festes en bars i discoteques. A més els conductors també han d'enfrontar-se en algunes ocasions a baralles i bratolades. En aquest sentit Llobeta assenyala com una de les zones més problemàtiques el polígon industrial de Can Ribot de Badalona durant el cap de setmana, aquí hi ha instalat diversos locals d'oci nocturn. La xarxa de haurà d'incloure un sistema de gravació i emmagatzematge de les imatges que seran transmeses en temps real a un centre de control. Els conductors també tindran un botó de pànic per alertar d'alguna situació conflictiva que es presenti a l'autobús. Federico Llobet considera que la instal·lació dels dispositius hauria de ser extensiva d'altres línies diurnes i fa referència a les línies B29 i B30 que donen servei a Tiana. Creemos que las cámaras pueden ser algo, pero no simplemente para el mismo bus, para, la, por ejemplo, la 29, la 30, son líne... ...que de cierto modo pues los sábados por la mañana... ...los domingos por la mañana... ...sufren pues desperfectos por dentro... ...porque hay chicos jóvenes... Pues quans han tomat dos copates pues se pien que l'autobús es pues podem romper, se podemmetre con el conductor i vamos a saber si d'aquesta manera podem solucionar alg Es preveu que la totalitat dels dispositius estiguin operatius a partir del segon trimestre de 2011. L'entitat metropolitana del Transport traurà a concurs aquest sistema de videovigilància per un màxim d'un milió tress mil euros. En el mateix ple, l'entitat metropolitana també va aprovar definitivament establir el sistema d'aparcaments segurs per bicicletes privades Bicibox i convocar el concurs post per adjudicar la implantació i gestió d'aquest servei. Aquest sistema consisteix en la instal·lació als municipis metropolitans d'uns mòduls tancats de 7 o 14 places individuals on podran deixar la seva bicicleta privada als usuaris abonats al servei per 35 euros anuals. A Tiana ja hi ha previst instal·lar-hi dues estacions de 28 places. Radio Tiana, les notícies del migdia. Durant els mesos de primavera i estiu i més concretament els dies propers a l'inici de vacances, la policia local de Tiana recorda que cal extremar les precaucions per tal de prevenir la mesura que sigui possible potenciar els robatoris que es puguin produir. Segons el cap de la policia local, Joan Guerrero, Tiana es troba en uns nivells acceptables de seguretat ciutadana, però no cal baixar la guàrdia perquè la situació socioeconòmica actual és complicada i aquesta reflexa en la seguretat. Guerrero ha explicat quin és el tipus de robatori més habitual a l'actualitat. Tendència en quant la seguretat ciutadana, de la informació que es té pròpia com de l'entorn immediat, i, bueno, Nadelona, Barcelona, és que augmenta, o la tendència és augmentar el tipus de violència al carrer, el tipus de delicte fàcil, de d'intimidació amb un llepte, amb, una arma, amb un arma de nivell, navalletes, i sortir corrents. Evidentment, l'agressió la, la mai es consuma, o és molt complicada es consuma, però la intimidació existeix. I aquestes entenem que és la tendència propera que es poden trobar. Segons el cos seguretat local, durant els mesos de primavera i estiu es produeixen estadísticament un major nombre d'incidències a l'interior dels pàrquings comunitaris. En aquest sentit, la policia local recomana controlar periòdicament l'estat del pany de les portes i controlar que no quedin obertes per evitar que hi accedeixin persones alienes a l'edifici. Així mateix, recorda que no és convenient deixar coses de valor als garatges ni a l'interior dels vehicles. En aquest context, si no es té la possibilitat de deixar el vehicle en un pàrquing, és recomanable assegurar-se de tancar bé portes i finestres i, durant la nit, situar-lo en zones d'il·luminació suficient. A banda dels garatges, la policia local incideix també la seguretat en l'habitatge. En aquest sentit, recorda que és important contractar personal de confiança pels treballs de neteja i de manteniment a la llar, evitar fer públics si marxem de viatge i fer referències en contestadors automàtics a períodes i horaris d'absència. Així mateix, és important revisar el tancament de portes i finestres, deixar algun llum encès si s'ha de sortir a la nit i, com a mesura de protecció general, fins a la, un sistema acústic i visible exterior de l'art. D'altra banda, la policia local recorda que s'han de tenir en compte també d'altres consells davant de les visites d'operaris del gas al nostre domicili. Per aquest motiu recomana comprovar que es tracta d'un instal·lador autoritzat i demanar pressupostos i comparar preus abans de fer cap reparació. Els usuaris han de tenir en compte també que no estan obligats a acceptar-ho. A més, i fent especial incidència, el col·lectiu de gent gran cal evitar l'extracció de diners en caixers, sobretot a quantitats importants fora d'horaris comercials i amb escassa presència de persona als carrers, davant de qualsevol dubte, presència de vehicles i de persones alienes a l'entorn o en actitud que inspiri sospites, és pertinent comunicar-ho immediatament a la policia local al 93 395 1515 o al 092 des d'un telèfon fix. L'equip de govern de Tiana ha defensat l'actuació duta a terme davant del temporal de neu del passat 8 de març, qualificant-la d'adequada i prou satisfactòria. Ho va fer en el ple municipal d'aquest mes de maig amb motiu d'una pregunta formulada pel regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana, Jordi Gost. De fet, aquesta pregunta estava prevista en l'anterior ple, però com la resta de preguntes i mocions va ser retirada per l'oposició com a mesura de protesta. Durant el dia de la Nevada, el primer tinent d'alcalde Tatiana Tiana, Enric Nolis, va ocupar el càrrec d'alcalde accidental i, per tant, va esdevenir el responsable de la direcció de les actuacions per fer front a les conseqüències del temporal. El batlle de la vila, Emili Muñoz, va explicar que la seva absència va venir donada motiu d'una reunió mantinguda entre els dies 7 i 10 de març amb 25 alcaldes de la Mancomunitat de Municipis i regidors en una delegació d'aquest òrgan fora de Catalunya. Muñoz va afegir que els avisos oficials del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya en què s'informava d'una gravetat superior a l'esperada del temporal es van rebre el mateix dia 8 de març i que els serveis tècnics municipals competents van actuar amb previsió. La policia local va preveure el reforç del servei amb 5 agents més fins a una dotació de 8 i la brigada municipal tenia la previsió d'un estoc de sal important i l'activació de recursos humans i materials que en aquell moment podia tenir a l'abast i que és la, la seva localització tot i que estaven alertats. Segons va assenyalar l'alcalde de Tiana, un total de 15 efectius entre brigada, policia local, operaris de dues empreses col·laboradores i el delegat de serveis d'obres van ser els encarregats de les operacions de neteja i regulació del trànsit. Per la seva banda, el regidor d'Esquerra, Jordi Gost, va criticar durament la gestió del govern i va assegurar que, segons les informacions a les quals disposa, la brigada va marxar abans que la nevada adquirís unes dimensions majors. A més, va indicar que la sal no es va arribar a utilitzar, almenys en les dues vies principals d'accés al municipi. D'altra banda, Muñoz va atribuir el col·lapse de la centraleta de la policia local al nivell de gravetat de la situació d'emergència que es va viure. Aquest fet va ser rebatut també per Jordi Gós, qui va assegurar que es tracta d'una excusa no vàlida. Jo estava a Tiana i com altres ciutadans trucaves a la policia de Tiana i era impossible comunicar i en el mateix moment amb el mateix telèfon trucaves a la policia de Montgat, que és el municipi que tenim més a prop, i si sí, t'agafaven el telèfon. Això segur que li puc trobar a altres ciutadans i ciutadanes de Tiana que es van trobar amb aquesta situació, per tant, l'esposa que ens ha donat no val. El debat polític també el va centrar aquesta ràdio i la suspensió de la emissió durant el temps que va durar la nevada a causa de la congelació de l'antena. En aquest sentit Gost va proposar a l'equip de govern invertir en solucions tecnològiques per garantir el funcionament del servei de radiodifusió en situacions d'emergència d'aquestes característiques on els talls del subministrament elèctric són habituals. Aquest dilluns comença el període de preinscripció pels estudis de cicles formatius de grau mitjà i batxillerat. Fins al pròxim 21 de maig, els alumnes interessats en cursar un d'aquests dos tipus d'estudis el curs vinent han de presentar la seva sol·licitud. Pels dienegs, l'oferta pública disponible de moment es concreta en l'Institut Talassa de, de Montgat, que actualment té dues línies de batxillerat. La majoria de les places, però, seran ocupades pels alumnes que pugen de l'ESU en aquest mateix centre. Per poder ser admès per primera vegada per cursar batxillerat, cal presentar l'imprès de sol·licituds Institut de Preinscripció a l'Institut Talassa. Aquests centres poden cursar totes les tipologies de batxillerat, excepte l'artístic. Aquests estudis formen part de l'educació secundària postobligatòria i, per tant, tenen caràcter voluntari. Comprenen dos anys acadèmics, que normalment es cursen entre els 16 i els 18 anys. Al curs 2010-2011, els instituts de titularitat pública oferiran prop de 65.000 places pel batxillerat. Són gairebé 600 places menys que el curs anterior. D'altra banda, el termini d'inscripció pels cicles formatius de grau superior serà entre el 25 de maig i el 4 de juny. La informació local a Radio Tiana. Radio Tiana, notícies, esports. Time Out Basketball ha organitzat a Tiana el primer campus esportiu del jugador professional de la l'ACB Salvaguardia tindrà lloc a la Casa de Colònies de la Fundació Pere Terres de la Conreria del 19 al 25 de juliol. Amb la intenció de desmarcar-se dels campus comercials el jugador de l'ajuda en acció en Fuèl Labrada hi assistirà diàriament ho explica la coordinadora del campus esportiu Susana Treserras. Nosaltres volem fugir una mica del campus comercial que se sol fer no? és el campus d'un jugador de la l'ACB i aquell jugador doncs, potser ve un dia o dos dies, no? en aquest cas nosaltres en, en salvaguàrdia el tindrem tots els dies, durant totes les tardes farà dirigirà entrenaments a diferents grups en total eh, dirigirà entrenaments a tots els, a tots els participants no? però cada dia estarà un grup diferent, etc. L'objectiu del campus és la millora tècnica individual i col·lectiva dels jugadors, en aquest sentit a banda de salvaguàrdia també hi haurà entrenadors titulats destacats com Berta Sinyol jugadora de Lliga Femenina 1 a l'UNI Girona i David Bares, entrenador superior i seleccionador de la Rioja. El campus esportiu, que està dedicat especialment al bàsquet, consistirà en quatre hores d'entrenament diari. D'altra banda, també s'han programat un conjunt d'activitats multisportives i lúdiques que volen afavorir l'establiment de relacions humanes. Està adreçat a nois i noies nascuts entre els anys 1994 i 2000. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar fins al pròxim 4 de juliol. El bàsquet i acabat la temporada guanyant per 73 a 89 el segon classificat i nou equip de primera catalana el Vilassat Adal. Els tianencs van ser durant tot el partit molt superiors al rival, que va veure deslluïda la seva actuació per culpat de diverses baixes. Els homes de Saba Rubio van sortir molt forts des del primer quart i van aconseguir un avantatge en el marcador que van saber administrar durant el maig. Encara que en l'últim quart el Vilassat Adal va pressionar les grans jugades en atac dels tianencs van donar el seu fruit. Amb la victòria davant del Vilassat Adal, els i nens refermen d'aquesta manera la bona imatge d'una segona volta gairebé impecable. Els homes de Salva Rubió queden finalment vuitens amb 15 victòries i 15 derrotes i no hauran de jugar la promoció de descens que en algun moment de la temporada van veure de massa a prop. Tot i això, el tècnic de l'equip, Salva Rubió, ha fet una valoració molt positiva de l'actuació del basquetiana durant la temporada, encara que en aquesta ocasió no han pogut celebrar un ascens a categoria com sí que va succeir l'any passat. El balanç final jo crec que és, és positiu, no? perquè la veritat és que, com he dit abans, hem passat moments molt durs, no? I va haver -hi un moment a la temporada que veia que ho passaria molt malament, no? inclús que peligrava molt la, la categoria i la veritat és que hem patit, hem patit molt i la veritat és que hem fet una segona volta molt, molt, molt bona. Si haguéssim fet una segona volta com la primera, ara potser estaríem parlant de que estàvem fent fases per pujar a primera catalana. El bascetien acomiada la temporada i també el seu entrenador, Salva Rubio. El tècnic, com ja va anunciar la setmana passada en declaracions d'aquesta emissora, deixa el seu lloc per afavorir una evolució en el joc de l'equip. El campió de Lliga ha estat el quart i el soscampió, el Vilassar, de dalt. Tots dos ascendeixen de categoria i el quart, a més, jugarà els campionats de Catalunya, que l'enfrontaran a la resta de campions de Lliga dels grups de segona catalana. El tercer i el quart classificat hauran de jugar promoció de scents el Cardedeu i el Santa Susanna baixant de categoria i els quatre següents, des de la part baixa de la taula, hauran de jugar promoció de descens. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell i us parla, la Lleguaió. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 vista. La Casa de Colònies de la Conreria de la Fundació Pere Tarrés acollirà el pròxim mes de juliol un campus esportiu organitzat per Timeout Basketball. És el primer campus del jugador professional de la C Salvaguguardrdia, jugador d'Aajuda en Acció Fuentlabrada. I per parlar d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a la coordinadora d'aquest campus esportiu Susana Treserras, Bon dia. Hola bon dia. Doncs parlem d'aquest campus, en què consistirà? A veure, és un campus eh, bueno, de bàsquet. Eh, L'objectiu d'aquest campus és la millora tècnica dels, dels jugadors, dels jugadors que s'apuntin al campus. Què és el que faran doncs, els assistents que, que hi vagin? Pues, els assistents, eh, bueno, a part del de que, que he documentat, no? hi haurà dues hores d'entrenament al matí i dues hores d'entrenament a la tarda, o sigui, en total seran quatre hores d'entrenament diaris. Eh, també faran activitats multiesportives, eh, com futbol, eh, vòlei, etcètera, diverses no? activitats multiesportives. Després també tindrem activitats a l'aire lliure, farem excursions i... El que passa és les excursions encara no sabem exactament quines seran perquè estem acabant de, de mirar a veure quines excursions podem gaudir allà a prop de Tiana, però bé, bueno, hi haurà excursions. Després també mmm, farem uh, unes miniolimpiades i després també farem uh, pues, una, unes competicions a la nit, així en plan 3x3, 4 contra 4 5 contra 5 etc. No? Interpreto però que el bàsquet serà l'element central, no? Exacte sí sí. El bàsquet és eh, diria més, l'element central i a part, partaprofitant que ben salvaguardàrdia, que quan bueno, nosaltres volem fugir una mica del campus, del campus comercial que, que se sol fer no? que bé, és el campus d'un jugador de la CB i aquell jugador doncs, potser bé un dia o dos dies. No? En aquest cas nosaltres en, en salvaguàrdia el tindrem tots els dies. Uh, durant totes les tardes farà dirigirà entrenaments a diferents grups, uh, bueno, en total uh, dirigirà entrenaments a tots els, a tots els participants, no? però cada dia estarà en un grup diferent, etc. I bueno, nosaltres ja el coneixem com a persona i la seva experiència en el món del bàsquet la veritat és que ho explica molt bé i, i els nanos podran, podran captar molt de la seva experiència. Després, a part, també tenim a la Berta Sinyol, uh -huh. que la Berta Sinyol és, és jugadora de l'Uni Girona, ella és bueno, jugar a Lliga Femenina U, que és la màxima competició femenina, a part aquesta noia ha estat jugant a la selecció espanyola també, etc. I ella estarà amb nosaltres tots els dies, I tot, o sigui, ve des del primer dia que comença fins a l'últim mm. I també contareu, si no m'equivoco, la presència de David Baràs, que és seleccionador sí. de La Rioja Exacte, ella és seleccionadora de La Rioja de, de l'esport base de La Rioja i bueno, ell sempre, durant tot l'any, es dedica bueno, a les, allà a la Rioja, porta tot el tema del bàsquet escolar, bueno, i bàsquet escolar fins als 16 anys. No? Llavors doncs, ell és el que s'encarrega de fer el centre de perfeccionament i fa les seleccions per després competir a nivell de campionats d'Espanya. Uh -huh. i ens comentaves abans que hi haurà una implicació total del salvaguardia, en aquest sentit doncs d'alguna manera com ens apuntaves marca la diferència respecte als campus que podrien qualificar de més comercials no? exacte, sí, sí perquè clar, nosaltres el que volíem era aconseguir una mica això no? i la veritat és que uh, bueno, um, a força d'insistir amb en Salva i tal vam pues, aconseguir pues, que s'impliqués al 100% en el campus. I, i bueno, que vam aconseguir pos pues, que vingues cada dia. I bueno, pues això és, és un un grau un, un grau a tenir en compte, no diríem, no sé si ho m'explico. Vull dir que és algo algo molt positiu perquè serà un, la veritat el campus serà molt diferent a molts campus als que es fan. Quines expectatives teniu amb aquest campus i precisament amb aquesta implicació que ens apuntes? La veritat és que nosaltres eh, bueno, som dos entrenadors de bàsquet, són, és el nostre primer campus, mm -hmm. bueno, organitzem aquest i un altre que organitzem a Lleó, a, a la setmana següent tenim un campus a, a Lleó i són els nostres primers campus. Realment no sabem, no podem quantificar quina serà la, la participació perquè, ja t'ho dic, no, són els primers campus i no ho sabem. I realment aquí a Catalunya també hi ha moltíssims campus, vull dir que també no sabem exactament com repercutirà, no? Uh, però, bueno, esperem que, que, bueno, pues que sigui ben acceptat i que s'inscriguin molts a nens i nenes i puguem, puguem passar-ho molt bé. Quin és el nivell necessari per accedir a aquest campus? Realment no hi ha cap nivell. O sigui, això està adreçat a nois i noies eh, des del 94 fins al 2000 amb vale? dos anys inclosos. L'únic una vegada que es vagin inscrivint els nens, nosaltres anà, quan fem la, en el full d'inscripció demanem una mica l'edat que tenen al club que pertanyen i després nosaltres els organitzarem pel grup segons nivell uh -huh. perquè clar, encara que tinguin la mateixa edat, potser ens podem trobar pues, que un noi té 10 anys però porta jugant a bàsquet des del 5 no? i ens pot, pot trobar un noi de 10 anys que acaba de començar Llavors, evidentment, no poden estar al mateix grup. Llavors, ens intentarem eh, que treballin tots junts, però després, quan es treballi més específicament qualsevol aspecte de bàsquet, pues, que estiguin agrupats per, per coneixements. Dèiem que aquest campus s'organitzarà la Casa de Colònies de la Conraria, de la Fundació per Terrés. Per què s'ha triat, sí. precisament, aquest escenari? Pues L'hem triat mmm, pues, perquè nosaltres ja havíem tingut una experiència amb la Fundació, i la veritat és que vam quedar molt contents eh, i les, les seves cases de colònies eh, solen estar molt, molt ben preparades. A part, la conreria ens agrada molt per, per tot l'entorn que té, també, no? Que té un entorn, doncs, la veritat, que, que pots fer moltes activitats a part de l'esportiva. I, sobretot, per l'experiència que ja hem tingut amb Pere Tarrés, que realment ens dona una confiança... De, de fer les coses a, a un lloc on te saps que, les coses, que sortirà tot bé i que estaran pendents de tu. I suposo que aquests campos esportius també serveixen per transmetre valors educatius més enllà de l'esport, no? Sí, sí, i tant. A veure, nosaltres el que pretenem, a part de que ells millorin eh, en el bàsquet, eh, també ells durant tot l'any entrenen. Val? O sigui que, a part de que milloren en el bàsquet, nosaltres el que volem és doncs, que els nens gaudeixin d'una nova experiència, no? Noves amistats, eh, nous entrenadors, el fet de tenir que... O sigui, la seva formació humana, no?, i de relacions amb els altres, no? El fet de tenir que, ostres, doncs, no connecten de res aquest, aquests nanos, però m'integro, comparteixo, no?, una mica... Mm, re, bueno, el, que és el bàsquet en sí, si, que el bàsquet el que té és que treballem molt els valors... A, dels, dels, no, dels nens i noies que, dels nens i nenes que van creixent És el primer campus eh, com ens deies que organitza Time Out juntament doncs, amb un altre campus que també teniu previst a Lleó eh, Parlem una mica d'aquesta doncs, entitat, quina és la voluntat i quin, com mireu al futur? Bueno nosaltres ja eh, el que te comentaves som dos entrenadors, ens dediquem a entrenar a diferents clubs que estem i el bàsquet és la nostra passió no? i sempre havíem volgut intentar pues, dedicar-nos una mica en aquest món. No? Igual que un és no sé, advocat o periodista no? i són, potser són uh, oficis vocacionals, pues, aquest també és un ofici vocacional. No? Llavors, nosaltres sempre estem implicats de tota la vida amb el bàsquet i pues, quan hem tingut l'oportunitat Pues, hem decidit muntar uh, Time Out Basketball. Nosaltres uh, el que ens dediquem és a organitzar esdeveniments per qualsevol tipus d'entitat, i de part els nostres propis, com és el cas d'aquests campus, no? I bueno, nosaltres uh, el que volem és, sobretot, disfrutar del bàsquet, val? Uh, i, i, I tenir la sort de pues, treballar amb cosa que és cosa que ens agrada, no? Que és, que, que és amb el que pensem sempre, no? D'acord, doncs hem volgut parlar amb la coordinadora d'aquest campus esportiu, que recordem tindrà lloc a la Casa de Colònies de la Conaria, de la Fundació Pere Terrés, del 19 al 25 de juliol. Ja poden anar fent les inscripcions, Susana? Sí, sí, sí, ja estaven obertes les inscripcions des de fa una setmana. Nosaltres ens podeu trobar a la plana web, que és www.timeoutbasketball.com, o bé també ens podeu trobar al Facebook bueno, o a qualsevol red social, com que ha dit tothom avui en dia, i en allà pues, està tota la informació del campus eh, i les inscripcions. D'acord, doncs recordem que tindrà com a entrenadors titulats Salvaguàrdia, també Berta Sinyol i David Bares. I nosaltres hem volgut, com dèiem, parlar amb Susana Treserres, que és la coordinadora d'aquest campus esportiu. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a tu per haver-me bueno, haver donat aquesta oportunitat. Fins una altra, adéu-siau. Vinga, gràcies, adéu. Radio Tiana, serveis informatius.